الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزمعين ومن اتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Autori اللهم شروفت كثان أخذ على هذا عشر سنين دوتت قرفلت پر پنجاميرين صلى الله عليه وسلم ترغوه پر پريودنا مكس edhe përgjendje të Mekke, s'përtaj, mas hijëretit që si janë bë, si ka nardhe obligimet e islamit, në kësume radh, edhe thët, eqë dhe alahë dhe asha rasinin. Dëmë thënë, më ketë ka kalu vjetë vjetë, dëmë thënë, në shpaljen e, e obligimet të tjerat islamit, pas të uhidit, edhe pas namazit, sepse namazi, është dhe obligimet në, obligime në Mekke. Wa ba'deha t'u uffje salavatullahi wa salamuhu alaihi. Edhe pasat në dhjetë vjetëve, vied ka vdekë sallallahu alaihi wa salam. Wa dinuhu bakin, kurse feja ti mbetet, është e pa vdekshme. Wa hadha dinuhu, la khajra illa dellel ummeta alaihi. Edhe, dhëmë thamë, kjo është feja ti, në të cilën nuk ka, dhëmë thamë, nuk eksiston dhe nje mirë, për vetë se, do të të të pengamëri sallallahu nësallam e ka udhëzhu umetin e ti e, për të këta për, për atë të mirë wa la shërra illa hafra hamin edhe nuk kam dhe njëtkeqë për të cilën nuk e ka paralajmlu umetin wa lëkhejru lëdhi dellaha alejhi kurse më e mira për të cilën e ka udhëzhu umetin do të të pengamëri sallallahu nësallam et të wëhid wa gjemi'u ma ju hibbuhu allahu wa jërda' Dhe më than, është të uhidi dhe zdo gjë tjetër që Allahu e do dhe është të knaqër me ta. Wa shërru lëdhi haddha rahamin, edhe me e keqja, ose e keqja, për të, të sile në ka paralemru metin, është është shirkë u gjëmiu ma jekrahuhu Allahu ve jëdhe, edhe dhe më than, është shirkë u dhe zdo gjë që urrejnë Allahu dhe e, që nuk e do, që e refuzanë. Dëmë thëmë në këtu, Shekë Muhammed ibn Abdulluahabi, rahim e Allah, të regon për periudën e Medines, si që thamë, edhe e ka përmenda ty, nëse ju, nëse ju kujtohet, në mësimin e kalumë, të regon se masi, pas hijrejtit, jështë bërë obligim zekjati, Ramazani, dëmë thënë agjerimi, edhe shumë prej norma dhe të tjera të islamit, si që është gjihadi, urdhërimi për të mira, ndalimi për të kësijave e, e tjera. Edhe kjo periud në këtë mënyr ka vazhdu vjetë vjetë, dhe i sa i ka ardhë vdekja pengamerit sallallahu aleyhi vësallem. Mirë po, me gjithë sa i ka vdek, feja ati vazhdojnë dhe i në ditën e gjykimit. Edhe feja ati nuk vdes me vdekjen e pengamerit, as me vdekjen e dikuj tjetër, aqë më pak, dhe më thëmë. Sepse feja e Muhammedit sallallahu aleyhi më sallem është të dërgum prej Allahut të lartësum, kurse Allahu është zoti i botës edhe është i gjalli që nuk vdes asë njëherë. Dë thëtë, eh, Muhammedit sallallahu aleyhi më sallem është të dërgum i Allahut, dhe më thëmë, për ta kumtu fejn e Allahut edhe Kjo është, dhe më thëmë, pozita ma e lartë të ti. Edhe, për nga meri sallallahu ane sallam, gjatë jetës ti, dhe më thëmë, e ka transmitu fejnë e Allahut, e ka përhapë besimin e drejtë edhe të uhidin e pastër, dhe më thëmë, njësimin e Allahut me adhurim. Si dhe, ne i kam su të gjitha ligjet s'ka njështë, Me të cilat, të më thënë, në ka urdhnu Allahu Të më thënë, zdo gjë, që në ka sëqaru pra adhurimin Në ka sëqaru besimin Në ka sëqaru të uhidin Dhe në ka sëqaru zdo gjë, që e do Allahu dhe që është të knaqër me ta Edhe në ka sëqaru zdo gjë, që e uren Allahu Edhe që nuk është të knaqër me ta Pasi Allahu e fërcoj islamin edhe pasi e plotësoi atëherë e mori pejgamberin e tij prap. Edhe pasi, domthon muslimanët e kuptuan fena Allahut dhe u sqaru dotot udhëzimi. Edhe vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka ardhur përveç se pasi është plotësua çdo gjë prefes edhe kur u plotësua feja, do të thonë ajo ishte shenjë se ëm vdekja ane, ardh, e profetit sallallahu alejhi ve sellem ka ardhur afër. Ëh, edhe siç dihet, do të thonë se pas e, pas vdek pas hajdit lämto mirës ku Allahu e ka plotësua fein, si që do ta përmendim pak më vonë, ë nuk ka jetosur gjatë, por vetëm disa ditë, do thonë rrëft të, të vjetë ditë, dhe dhe të vjetë ditë, si thotë Shekhe Muhammed e Menel Gjamë. Edhe në të khutbë, ku Allahu ja ka shpallë ajetin, me të cilin i ka të regu se feja është plëcu, ku ka thënë Allahu aljev me ekmeltu lekum dinekum, wa atmemtu alejkum ni'me ti, dhe më thënë sot, ju a plëcova fenë dhe ju a plëcova dhuntinë time, Dëmë thënë, në të tëre, për nga meri s.a.v. e ka ditë se i është afru vdekja, edhe e ka kuptu se feja u plëcu, prandaj dëmë thënë, i është afru vdekja. Prandaj, ju ka thënë sahabeve, ju do të pëtëni për mu, dhe si do të përgjigjeni. Edhe sahabët kanë thënë, ne dëshmojmë se ti e, e përkryve kumtimin, e përkryve dhe më thënë, transmitimin e porosistë dhe Allahut, edhe atëherë për nga njeri së dhe Allahut në selme kan qieli, e kanë gritë gishtin ka qieli, edhe e ka drejtu ka sahabet në tokë, edhe ka thënë, Allahum e feshët, dhe më thënë, Allah dëshma. Dhe më thënë, pranojë dëshmin këtyne. Edhe këtu e ka përmenë autori, Rahim e Hullah, se... Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem do thënë në në mënyrë të përsosur na ka lajmëruar për çdo gjë që është e mirë për ne, për momentin e ati, edhe çdo gjë që sersi ka thënë do thënë kjo është kuptimi i hadithit në të cilin ka thënë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ma ba'atha Allahu min nabiyn illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu ja lahum Dëmë thëmë shtëherë kur Allah u ka dërgu një pengamber, aja ka pasë obligim që të mësojë u metin e ti për matë mirat që ai i ka ditë për ta. U e nëhehum anëshërri ma ja'lemuhullahum edhe t'indaloje nga ato të këqiat që ai i ka ditë për ta. Dëmë thëmë ato që e ka ditë që janë të këqia për ta. Dëmë thënë, kjo është argument se pengamiri sallallahu aleyhi vësallem e ka përsos transmitimin e fejës, dëmë thënë, e ka përsos mësimin edhe këshilën për njerëzit. Prandaj, dëmë thënë, feja e ti e, kam betë edhe do të vazhdoj deri në ditën e gjykimit. Edhe kuptot puna e parë, që është hajr për Ummetin, do të thënë më e mira ose e para aty në të mirave, të cilat ne i kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në tauhidi, sepse pa ta nuk vlen asnjë emir tjetër. Do thënë edhe tauhidi kur përmendet në përgjithësi, as për qëllim njësimi Allahut me adhurim. Pra do thënë kur thuhet në përgjithësi tauhid, as për qëllim vojë i uluhisë, të cilën e shpjegojmë spesh. Kurse, fjallat të uhid, nëse zgjerohemi, i përfësin ato të riloje, si që kemi të regun. Mirë po, të uhidi nuk plëtësohet në qoftë se njeri ju nuk i vepron, dëmë thënë robi, nuk i vepron ato që i do Allahu, edhe nëse nuk lërgojt për atyne që i uren Allahu. Dëmë thënë, me shtimin e vepravet mira, Me shtimin e bindjes nda Allahut, në thënë njeriu, e plëcon të uhidin, edhe atëherë e realizon të uhidin. Sëpse veprat e mira janë posta e të uhidit, si thonë djetartë, kurse veprat e këqia janë posta e shirkut ose kufrit, në thënë mëkati edhe e tërheqë motrën e vetë, si thonë, dëmë thënë, tërheq një mëka tjetër, e aj një tjetër, dëmë thënë, kështu, vazhton duke shku në drejtim të kufrit dhe shirkut, kurse veprat e mira janë pjesët e uhidit, edhe janë dëshmitar për te uhidin. Dëmë thënë, për nga mirë, sallallahu, në selim, ne kam su te uhidin, edhe ne kam su shdo vepr që e do Allahu dhe që është i knaqër me ta. Edhe ne kam su shirkun, nuka paralajmëruar për ta, na ka larguar dhe na ka ndaluar prej tij. Dhe na ka mësuar për çdo vepër që Allahu nuk e do vetë, që nuk është i kënaqur me ta, dhe na ka ndaluar prej prej asaj vepre. Pastaj ka thënë autori Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, da'a fa-llahu ila an-nas kaff, domethënë Allahu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alejhi wasallam për të gjithë njerëzimin pa prijashtim u eftëra dhe taatë hu ala gjemi i thëkëlejnë. Edhe e ka bëhë obligim që edhe njerëzit edhe gjinnët ti, ti bindën për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem. Dhe më thanë, të dy kërjesat që janë të obligu me, me bindën dhe Allahut. U eftëra dhe taatë hu ala gjemi i thëkëlejni, el gjinnë i wal insë. Dhe më thanë, Pra, bindje ndaj për nga merit sallallahu anehe sallem, e ka ba obligim edhe për dzinët edhe për njerëzit, wa dalilu qauluhu ta'ala, kurse argumentët është fjala Allahut, Qull ja ejuhennas, inni rasullullahi ilajkum gjemiha. Nëmë thanë, thuaj, pra Allah e obligon për nga merit sallallahu anehe sallem, të fatë, ja ejuhennas o njerëz, Unë jam i dërgu mjë Allahut për ju të gjithë. Dëtë të kjo është <coughs> Pra, se cilin për nga merë, Allahu e ka dërgu të një popull i caktumë. Kurse Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, e ka dërgu për të gjithë njerëzimin. Pra, nuk e ka dërgu vetëm për Arabët, mirë po edhe nuk e ka dërgu vetëm për njerëzit, për, për njerëzit dhe për djinët edhe këto ja ka bë obligim edhe njerëzve dhe xhimbe që i bindën te tregumit të tij sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Pastaj thot Sheikh uh, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa kammal Allahu bihi ad-din. Do thënë se përmes tij Allahu e plotësoi fein. Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala argument për këtë as fjala e Allahut Elëma akmeltu lakum dinakum wa atmamtu alekum ni'mati waraditu lakum alislama dina do thot sot ju aplocova fen dhe e plocova dhuntim tim dhuntina timan da yus edhe jam i knaqur që feja juaj të jetë islami do të thon ky është ajeti që ka zbrit në haxin e Lamtumirës e chuhet haxhi Lamtumirës se fam sepse mas ti, pengameri sallallahu aleyhi wa sallem, ka jetu vetëm të djetë ditë. Edhe, është, dëmë thënë, e ka marë Allahu, dëmë thënë, shëqirinë më të lartë. <coughs> e, kjo, se, Allahu, kër i ka dërgu pengamert, i ka dërgu me një mision, i ka dërgu me një qëllim, edhe kuptohet sepse se Allahu është i gjithë fëqishmi dhe është <coughs> i gjithë dishmi dhe aj nuk e ka, ka marrë pengamerin e ti për para se të plëtsohet për para se të plëtsohet misioni për të cilin e ka dërgu. Edhe përëndaj du më thënë pengameris e Allahu në sëllëm deri atë dit, e ajo është dita Arafatit në hajin e lam të mirës, se si, kur thot Allahu al yaume, do të thonë sot, ajo sot është ditën kur i ka shpall ky ajet, sepse e tregonet se Omer ibn al-Khattabit radiyallahu anhu i ka thënë njëri prej yahudive për citutve, ka thënë ju keni një ajet në librin tuaj që nëse kishim pas në yahudit një tatill, atë ditë do ta kishim bë fest. Dhe ai ka thënë cili është ai ajet? ka thon kjo ajet domethan ali au me akmeltu lakum dinakum eva me rabi allah anhu i ka thon un e di diten kur ka zbrit edhe momentin kur ka kuros spall kjo ajet ka thon aj as dita arafatit domethan ne haxin edhe as dita xumave dita arafatit pra ajo dit me vërtet edhe te ne as fest edhe shto jav pra se as te duhom edhe dita e Arafatit që është dita më e vlefshme e vitit. Edhe kjo, do të them, ky ajet ka një kuptim shumë të thendëshëm, ajo që do të them, feja është plotësuar, prandaj Abdullah ibn Masud radiallahu anhu ka thënë, ajo që nuk ka qenë fe nat dit, nuk është më fe. Do të them, ato çka i kanë bë, çka ka bë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sahabët e tij Dheri atë ditë ajo është pjesë e fejsë, kurse masë asaj, masë i është plotësu, dhe më thënë janë zëgja jashtë fejsë, për qatë përgëmëri sallallahu alai në sëllim ka thonë, men ahtë dhe fi emrina hadha ma lejse minhu, fëhua rëdë, dhe thëtë kush shpikë diçka në qështë janë tonë, pra në fejnë tonë, diçka që nuk është prej sajë, ajo është i refuzumë, edhe ajo qështë i është refuzumë, e, refuzum. e refuzuarë. Edhe, mas kësaj, prajë përcëritëm disa herë se pengameri sallallahu a.s.m. ka vdekë. Edhe, për kitë që ështje, normalisht se vdekja e pengameri sallallahu a.s.m. është ndodhi që ka e ka prekë se cilin e, musliman, se cilin prej sahabeve, mirë po është ndodhi që i ka prekë prek gjithë momë të gjithë musliman, kur të gjojnë për vdekjën e pengameri sallallahu a.s.m. E, edhe ajo është me të vërtet për jetim Iran. Si ka thanë Enes ibn Malik, radhi Allahu anhu, dhe më thanë, atë ditë, kur, kur ne aneim, sellem, nuk munshim, e vorosëm për nga merin sallallahu anhe sallem, nuk mënshim me njoftë vetë vetën. Dhe më thanë, në uduke sikur edhe vetë vetëja e huj përshkak, dhe më thanë, goditjes madhe që ju ka ndodhë sahabeve. Edhe muslimanëve të më vëndshëm gjithashtu, Mirë për, po, këto emocione nuk, nuk lejohet që njeri, njeri unë të bajnë, më në thënë që mos t'i bindet, bindet edhe mos t'i përullet fjales Allahut edhe fjales pëngamerit sallallahu aleyhu dhe sellem. Se ata në kanë të regu se pëngamerit vdesin edhe Allahu në kanë të regu se Muhamedi sallallahu aleyhu dhe sellem dhe të vdes. Ka thënë, dhe thëtë autori këtu, Wa dalilu ala mevtihi, sallallahu alaihi wa sallam, pra argument për vdekjen e ti, sallallahu alaihi wa sallam, është fjale Allahut, inneke mejjitun, wa innehum mejjitun. Dëmë thamë, ti do të vdekjësësh, edhe ata do të vdekjësin. Thumme innekum jaume l'qiyameti, ndë rabbikum të khtasimun. Pastaj, ju të gjithë, dhita në gjëkimit, do të, do të, do të balafatëshojni tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E dhe, eh, prashti që disa pisahabë, në mesin e t'yre edhe Omerbn al-Khattabi radiallahu anhu nuk kan mund të besojnë, dhe më thëndashurija aty në dajpe nga merit sallallahu alayhi sallam ka qene atyil që nuk jau ka marrë mendja se më në të mëftek eh, a i dashmi t'yne sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam, e dhe joni. Prandaj, këtë rastë të regonë Aisha radhjallahu anha, nana e besimtarve, edhe thot se <coughs> kur vdic i dërgumi Allahut, sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekri nuk ka qenë dëmë thënë aty, ka qenë në një vend tjetër. E atëherë, Omeri radhjallahu anhu ështëqunë mes gjëmis edhe ka thënë, Allahi, më mëta, Rasulullah. Në më thënë, pashë Allahut nuk vdic i dërgumi Allahut. Edhe thon, e dhe ka thonë Omeri radhjallahu anhu ma, ma volë ka thonë nuk e, nuk ka mund të besoj, dhe më fënë nuk ka mund të, të mendoj ndryse vetëm se ka mundu se Allah do të arrinjale dhe më fënë ata nuk kan mund të të perceptojnë të ndahen prej pengamërit sallallahu aleyhi vë sallallahu edhe dhe të taj e, ju ka thonë se une do t'ja frez durët edhe kant atyne që thonë se ka vdekë për nga meri sallallahu alim sallim. Mirë po, atër kur ka ardhe buvekri, radhjallahu anhu, ja ka zvullu uftyrën për nga meri sallallahu alim sallim, e ka puuth, edhe i ka thonë, bi e bi e në të ua umi. Do më thonë, <laughs> do thëtë edhe nanën edhe babën e sakrifikoj për ty, do thon të të tahën omëta do thon je ikan ke qenë kërcën ikanse më dhe gjallë edhe i vdekur vetë ka thon weladin në fibi di do thon pasallahu dorën e të cilat është spirtin la yudhiqannaka allahul mautatayn abadan do thon allah nuk do të nuk do të sjoj nuk do të të sjoj ty dy vdekje, asë njëherë. Pasët i ka dalë, edhe i ka thonë, i ka thonë Omerit radiallahu anhu, ejuhel halif ala rislik. Ka thonë oti që po betohesh, që të sëhu. Atherë kur ka folë, Ebu Bekri radiallahu anhu, Omeri është ullë. Atherë Ebu Bekri radiallahu anhu, e ka hip në hudbe, e ka falenderu Allahun, edhe e ka lavdru, ashtu, si e mëriton Allahu, pasaj ka than, një fjalë madhështore, që, dëmë thëmë, duhet të kuptoj së cili musliman. Elamen këne ja'budu Muhammeden, fa inne Muhammeden që dëmat. Dëmë thëmë, nëse e ka avru dikush Muhammedin, le ta di se Muhammedin ka vdekë. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ فَا إِنَّ اللَّهَ حَيُّ لَا يَمُّدُ Dhe më thëmë, kushe a dhurënë Allahum? Pra dhe më thëmë, kushe a dhurënë Allahum? Leta di se Allahum është i gjallë dhe nuk vdes. Pasaj e ka cituf ajetin إِنَّكَ مَيْجِتُونَ وَا إِنَّهُمْ مَيْجِتُونَ Pra dhe më thëmë, ti do të vdesesh edhe ata do të vdesin edhe gjithashtu ajetin tjetër, wa ma Muhammedun illa Rasul, të më thënë Muhammedi nuk është tjetër përvec se i dërgum, qëtë këllët minë qëblihi rrusul, edhe kanë kalu edhe dërgum tjerë para ti, e fa immata e kutila, nësa i vdesë ose vritet, in qëllëptu ma'la e aqabikum, ju adhët këtheheni, të më thënë fene më parshme, Wem yenqaleb ala aqibeihi falan yadurrallahu shay'an kurse kus kthehet mfen atit mparshme domthon per para islamit nuk do ta dëmtoj e nuk do ta dëmtoj allahun asje wa sayajzilallahu shakirin kurse allahu do ti shpërblejë me të mira falendëruesit dot kjo as ta kuptojm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thek Mirë po Allahu që e ka dërgu atë, është t'i gjallë dhe asë njëherë nuk vdes. Edhe Allahu që e ka dërgu fejnë ti, ajo fejnë nuk vdes deri atëherë ku e ka caktu Allahu dhëmë thënderin ditën e gjykimit. Mirë po duhet të kuptojmë edhe njëherë për përësërisë se nuk ka vdhej këtë nga meri sallallahu a.s. për para se të plotësohet fejja ti, edhe për para se të jemi të udhësumë për zdo të mirë që edhe Allahu edhe të jemi të ndalum për e gjdo të keqe që e urren Allahu. E atëher, mas kësaj, kush, kush nuk hec rrugës për nga merit sëllë Allahu a.s. Do me tham, aj nuk dëshmon me sinceritet se Muhamedi është i dërgumi Allahut. Përstaj thot autori, u në nasu i dhe matu ju ba'athun. Dhe më thënë njerëzit, të gjitha dim se se cili njeri vdesë. Mirë pa ajo ja nuk është fundi, thëtë u në nasu i dha matu ju bërë thunë, pra njerësit pasit vdesim rinjallën. Wa të delilu qauluhu ta'ala, kurse argument për këta është fjalla Allahut të lartësumë, Minha khalaknakum, wa fiha nuidukum, wa minha nukhrigjukum tarëten ukhra, dhe tëtë të prej, prej tokës ju kemi kryu, edhe në ta do t'ju këthejmë, pastaj prej saj do t'ju nëzjerim edhe njëherë wa qawluhu ta'ala wa ayatit tjitër e ya Allahut lartësum wallahu ambatakum min al-ard nabata dha allahu yunzori prej tokë si qurbimat domethën ju mbihu prej tokë ju krijoi prej tokë thumma yu'idukum fiha pastaj ju kthën atë u yukhritu wa yukhrijukum ikhrajaxa edhe pastaj ju nxirr përsëri wa bad pastaj thot autori u e ba'de l-ba'fi muhasebun, edhe njerëzit pasit rinjallën, pra do të logaritën, u e me qëziju në bi a'ma lihim, edhe do të shpërblehen, si pas vejprave që i kanë ban. Dëmë thënë, njeril duhet mëse harroj, se jeta e kësaj bote është shkurt. Dëmë thënë, këtë bote nuk kam bëjtë për gjithmonë, As e, nuk ka mbet as mbretrit më të mëdhenj, po nuk ka mbet as më të varfrit, as nuk ka mbet fuqishmit, as dogtit. As nuk ka mbet njerëzit e këqij, domthonë më mëkatarët, as nuk ka mbet njerëzit e, mir, e as mirë, as pejgambert, të gjithë kanë vdekur. Mirpo, ajo që është më e rëndësishme, sepast vdekjes, domthonë të gjithë do të ringjallen, do të llogariten për veprat që ai ka kanë bë, dhe do ta marrin shpërblimin sipas veprave. Domthon Natko njerzit domthon pasi t'ringjallet pasi t'ringjallen ka sfaçjet veprave ka llogaritje për veprat domthon ka ringjallje pastaj ardje deri te haudi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam pastaj mizan pastaj logaritje, dhe më thënë mizanë peshore, pastaj logaritja, pastaj shfaqja e veprave. Dhe më thënë, këto janë disa gjendje, për cilat ka mëndimë ndryshme, se cila është ma përpara, cila më vonë. Mirë po, thotë Shekë Muhammed Emanë el Gjami, se e, ajo që duket ma vërtet është, se vë, e, gjendja e parë është ardhja të haudi i pengamirit, sallallahu aleyhi wa sallam. E haudi është, dhe më thënë uj i pengamerit sallallahu a.sallem, që, që i ka burimin në gjennet, mirë pa është jasë, dhe më thënë, për para hyrjes në gjennet, aty njerëzit, kur të rinjallën, kur dalin prej varëve të tyre, e para që do të bojnës, do të shkojnë të haldi i pengamerit sallallahu a.sallem, sepse atëherë kanë nevoj për pije, edhe janë, dhe më thënë, të ejtur. Aty, Dhe të thëtë ka thëmë pëngameri sallallahu alai, nësër mëse ajo është shumë i madhë, edhe rëfti ka i brike dhe gota dhe të thëtë përtëpi, sa numri i yjeve të qjellit. Edhe njerëzit vinë aty, edhe e, pëngameri jonë sallallahu alai, është pararendësi jonë të haudit. Dhe më thëmë, ajo është të haudit duke e pritë umetin e ti, edhe kur të vin prej ummetit ti, të tij disa njerëz do të largohen. ë do të thon kur të afrohen aty do të mënjanohen, pra do të largohen prej Hawdit. Ather pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ë prasë si të cendron hadith se do të vinë disa njerëz ë prej ummetit tim ose prisog vetmi deri te Hawdit, deri sa unti një. Kur ta di se janë, dëmë thënë, prej umetit tim, ata do të largohen. Atëherë, unë them, ashabi, ose në transmitim, umetit, umetit, dëmë thënë, umetit im, ose shokte mi. Atëherë, i thuhet, për nga mërit, qëllë Allah, lë të drimë ma ahdëthu ba'dek. Dëmë thënë, ti nuk e di se që ka kanë shpik, ata masteje. E, si pas një transmitimi, të jetë, dëmë thënë, atërë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam suhkan, suhkan, limen gajje rë da'adi, dhe më thënë, larkë qoftaj që kanë ndrysu masmeje. Dhe tëtë, kjo është kjo është edhe një argument se për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam nuk e di gajbin edhe nuk e ka dit ardhëmrin përveç asaj që ja ka dregu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe më thënë, për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam në ka lajmru se dhe të dalin bidat dhevijimet, ose dhe dalit rrit deja, dhe më thënë, e, pra dalja prej feje, largimi prej feje, mirë po nuk e, e nuk e di ajtë cili për aty nëve, mas vdekjes të ti, ka dheviju, ose ka dal prej feje, ose ka e ka ndrysu fejnë, ose ka bo stimen fej, e, sepse ajtë thëtë, umeti im, kurse Allahu i thot se ti nuk e di se që ka kanë ndrysu këta pasteje. E kjo është refuzim për ata sekte devjume ekstremiste që të projnë të pengamërën sëllëbohën e nësëllimë dhe që thonë se aji nuk ka vdekë dëmë thonë ma e para, thonë se aji është i gjallë edhe se në shdo moment aji e përcil gjendjen të umeti të ki edhe thonë se aji dishtë do gjësë, thonë Persono ka një poezi një prej Sofijës, domethënë devjunt, ka thonë dituria jote është dituria e levhit edhe kalemit. Domethënë levhul mahfud, çka ka, ka shkruajtur Allahu i Ta, edhe kalemi lapsi që ka shkruar çdo gjë, domethënë të gjithaacaktimet. Edhe ata thonë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e det diturinë e levhul mahfudit edhe kalemit. Nukur që kjo është një pre-argumente vë, se për nga meri s.a.ll. nuk e ndi gajbinë, se dhe ka argumente tjera një për gha të një përshemullu është të jeti thotë kullë u kuntur a'lemul gajbe lështë të këthërtu min, min e lëkhajrë. Ndëmë thanë, thuaj se sikur të kësha ditu në gajbinë, të fshehtën, do të kishashtu të miratë për vejtë, uëma më sëni më nësu. Më thënë edhe nuk du të më kishte asë një keqët, më thënë me ditë ardhëmërinë. Pra, ardhëmërinë, jëvesë ardhëmërinë, për ghajbinë përgjithsi, fshetsinë, e, e pëllotë, dhe më thënë, e di vetëm Allahu i lartësumë. Kurse për nga mërë të ti, e din atë që ju ashtalë Allahu edhe nuk din ma tepër se kjo. Pra, të të tëtë kjo është puna e haudit. Tjetër pun që është prej gjendjeve të ditës gjykimit, ose gjendjeve pas rinxaljes, është dhogaritja. Kurse dhogaritja, ka thonë për nga meri sallallahu alim sallam, men nuk i shabhisa dhe udhib, ud dhe më thënë kujt kush kuj t'i diskutohet logaritja, aja është i dënumë. Dhe, dëmë thëmë, prandaj ka o tisa njerës që i kanë deru Allahu të cilët do të shkojnë në gjenet pa logaritja dhe pa dënimë. E ata janë, si që ka të regu për nga meri sallallahu a vërën sallem, e ledhin e la jesterkun, uela je ktehun, uela je të tajerun, dëmë thëmë, ata të cilët nuk kërkojnë rukje, edhe nuk shërohen me djegje, të më thënë forme shërimit, një prej formave të shërimit që nuk është haram, mirë për, është më mirë, më zbohet, është djegja e vendit smur, si që kanë përdojnë edhe ma heret. Uala e të tajerun, edhe nuk besojnë në të tajur, kurse të tajur është, të më thënë me besu shenja që para... Gjoja për afsikojnë targmën, dhe më thë nëse kënon kjo shpend këtu e nëse të apretë kjo këafë kështu rrugë në kështu më ratë si i thojnë shqipë ogure, dhe më thë nëse e, pra besimin të është shirkë edhe për, po, atë janë bështitni Pra, ka thënë për nga meri sallallahu alai sallam, la e stërkun, wa la e këtëvun, wa la e të të tajjerun, wa ala rabbihim jë të wakkelun. Dhe më thënë, nuk i bojnë këto, për Allahu t'i mbësfejten. Pra, nuk kanë... Pra, këtë dhe më thënë, se e kanë të uxidin të blot, pa të për një losur. E ata janë një grupë, prej umetit për nga meri sallallahu alai sallam, Allahu në baftë prejtina. E... Mirë po ka edhe njërës që nuk e meritojnë, e dëmë thëmë gjenetin drejt për drejt, meritojnë gjahënemin, mirë po përpara se me hi në gjahënem, për nga meri sallallahu alim sallim, ndërmjetëson për ta, ose tjertë që ndërmjetëson, që i ka caktu Allahu i lartësum, pra se cili që ndërmjetëson, ndërmjetëson vetëm me lejën e Allahut, edhe ndërmjetëson vetëm për ata ta, me të cilët është t'i knaqër Allahum. Dëmë thëmë, disa të tjerë hinë në gjëhenem, edhe e, pasit hinë në gjëhenem, atëherën dërmjetëson për nga meri sallallahu alai në sallam edhe tjerë që ndërmjetësojnë, edhe dalin, pasaj, si qëndronë hadith, lahën në lumin e jetës, edhe ashtu të pas, dëmë thëmë, thëmë, pasaj, mbinë prej toke sikur bima, edhe të pastër, edhe të pastërum, hinë në gjënetë, sëpse gjëneti është vendi i pastërtisë edhe aty hinë dhe të mjërës të pastërt. Më thënë ata që e kanë rrujt pastërtin e tyre, njete në tyre në dunja, më thënë, hinë, e, si që ka thonë për nga meri sallallohën, në selenë, pa logaritje edhe pa dënim. Mirë po të dikush, logaritet, edhe vetë vet logaritja është dënim. Kurse dikush edhe dënohët, në zarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij, edhe pastaj pastrohet edhe në xhenet. Mirpo, përfundimi është se ai që ka qenë musliman, do të thonë që nuk ka vdekë me shirk, ai do të thonë nuk do të mbetet përgjithmonë në xhehenem asnjëherë, por përfundimi e ka në xhenet, se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem kushtot la ilaha illallah do të hyjë në xhenet. Mirpo kuptohet se fjala la ilaha illallah për ta vënë këtë efekt, domethën duhet duhet dhë, fam city plotsoj disa kushte. Ma tutje autori thot pra argument për këtë, argument se njerzit pasi të vdesin do të ringjallen edhe pasi të ringjallen do të llogariten, thot është wad delilu qawluhu taala pra argumenti fjala e Allahut lartsum. Wa lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ardh. Li jëgjëzi e ledhine esëu bima amilu, wa jëgjëzi e ledhine ahësënu bil husnë. Dhe më thënë, e Allahut është zdojgja që ka në qiej dhe në tokë, që Allahut i shpërblej ata që i kanë vepru keqë, si pas veprave që i kanë ba, kurse ata që i kanë ba mirë, Salamu alaikum. Më alaikum salamu. Kurse ata që i kanë ba mirë, i shpërblej me thë mira. Pra, Allahu ka thonë se ata që kanë dhefru keqë, dhe t'i shpërblej si pas veprave, jo asgjë më teper. Dhe më thonë, vetëm shpërblim i barabartë, gjeze e më uifaka, dhe më thonë shpërblim i përçtatëshëm si pas veprave. Kurse për ata që kanë do mirë, thotë, u e jetë zi e lëdhine ahsenu bilhusna, kurse ata që i kanë do mirë, do t'i shpërblejme me më të mira. Pra, dëmë than, Allahu, prej mëshires dhe dhuntisë të ti, i shpërblejme njërzit që bëjnë veprat mira, që, dëmë than, e ruin të uhidi në tyre, edhe bëjnë veprat mira, i shpërblejme me më të mirë, se ajo që i kanë punu, e ajo është gjenneti. Mirë po, ka dhe na jetë të tjera tjera se thot vazijade, dëmë than, edhe më teper, dëmë than, Allahu is problem me xhenet, edhe më tepër se xheneti, ajo më tepër është shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Ë shikimi në fytyrën e Allahut është kënaqësia më e madhe që mund të më përjetojë një krijesë. Mirpafaq nuk do ta përjetojnë ata që nuk nuk i besojnë në fytyrën e Allahut. Do të thonë ka njerëz që thonë se Allahu e, nuk ka fytyrë. Kurse Allahu thëtë se ka ftyrë, ja ata që nuk i besojnë, ata dëmë thëmë do të jenë të privum prej ftyrës Allahut, prej shikimit në ftyrën e Allahut, përveç nëse kanë arsye për para Allahut të lartësu. Pas të e thëtë autori, u e men këdheb e bilba'thi këferë, edhe kusë, <coughs> kusë e ma honë rinjallian, ajë banë kufërë, dëmë thëmë delë prej islamit. Dhe dëllili qoluhu taala kursa argument për kta as fjala Allahut zaama alladhina kafaru allan yubathu domthan ata qi kan do kufur pretendojn se nuk do te ringjallen pra Allahu ka than zaama alladhina kafaru pra ata qi bajn kufur pretendojn allan yubathu se nuk do te ringjallen pra ata qi thon se nuk do te ringjallen jan kafira Kull bela wa rabbi Le tu th ba'athunne Thumme le tu nebbe unne Bima amiltum Pra thuaj Jo pashe zotin tim Ju do të rinjalleni Pas taj do të lajmroheni Do të infarvoheni Ne imtësi për ato që keni vepru Vë dhalika alallahi jesir Kurse kjo për Allahun është lejt uh, Kjo është argument Se përgunjestrimin e ringjalljes, pra mos besimi në ringjallje <coughs> është përgunjestrim i fjalës sallahu te dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëre ajo është kufër. Kur sa në fund ta jepit Allahu thotë wa dhalika 'ala llahi yasir, do të thonë kjo është e lehtë për Allahun se do të thonë në aspektin logjik më lehtë, më më vëstir, është që një gjatë fillohet, sësa të përsëritet. Dëmë thënë, nëse më lejtë është të, të kryohet për hertëpar, sësa të përsëritet krymi, ajo është më i lejtë. Me gjithë se për Allahun nuk është të vëstir asë gjë. Dëmë thënë, Allahu, kur e, do të bëjët i shka, thotë bëhu edhe ajo bëhet. Mirë po, e, logika e njërësve nëse pranonë se Allahu i ka kryu, është sudi si mos me pranun se Allahu dhëtë i rinjallë. Pasta i thotë uh, autori, rahimahullah, vë <coughs> arsel Allahu gjemi ar rusuli, mubeshirine vë mundhirin. Edhe Allahu të gjithë të dërguarit <coughs> i dërgoj si përgëzues dhe qërtuas. والدليل قوله تعالى اغاغمنت برkta fjala e Allahut te Lartësuam rusule mubashirin wa mundirin la alla yakuna lin nas ala Allah hujjatun ba'da ar rusul pra dërguam të dërguar si përgjithës dhe qertues që njerëzit mos ken argument kundër Allahut ose ndaj Allahut pas dërgimit të të dërguarve Domethan kjo pik ka një shërim më djeg edhe prandaj, dhe më thënë me që u bëjë njëko, dhe më thënë me kaloj njëko e, e mësimit, edhe për, për ta dhamë sëjarimin të plot, dhe thëllonë për dersin e atësëm, me lejën e Allahut, Wallahu Alemu, Salallahu, Salam, Alabdihi, u Rasulihi, Mbina, Mb.